Думками, він зараз був біля Рабелли Бішуп. Вона була десь тут, в цьому будинку, але відколи він у порт Роялі, вони ще не бачились. Коли б тільки в неї знайшлася хоч краплина співчуття до нього? Та його роздуми перервав роздратований голос у Ілогбі, який ніяк не міг вгамуватись і весь час докоряв за нерішучість і легковажне ставлення до цієї блискучої перспективи, що відкривається перед ним. Попам'ятавшись, Блад вклонився лордові у гілогбі. Слушні слова, мілорде, я справді нерішучий в даному разі, але не вважайте це виявом невдячності. Коли я й вагався, то лише тому, що мав для цього інші мотиви, якими не смію турбувати вашу світлість. «Угу, певно знову щось подібне до яблунь у садах», – зневажливо пирхнув його світлість. На цей раз і Блад засміявся, але в очах у нього все ще не згасав смуток. «Безмежно вдячний вам за вашу пропозицію, мілорде. Я зроблю все так, як ви бажаєте. Я постараюсь виправдати ваше довір'я і заслужити ласку його величності. Можете покластися на мене, служити йому чесно». Ну, «Коли б я не був певен в цьому, то ніколи б не запропонував вам пост губернатора». Справу було вирішено. В присутності коменданта Форту Меларда та інших офіцерів гарнізону, лорд у Єлогбі виписав і засвідчив печаткою документ про призначення влади на пост губернатора. Мелард і його офіцери спостерігали всю цю церемонію, витріщивши від подиву очі, але свої думки тримали при собі. Ну, от, тепер ми зможемо «Займатись свої справи?» – сказав Андер Кейлен. «Ми відпливаємо завтра вранці», – повідомив його світлість. Блад здивувався. «А полковник Бішоп?» – спитав він. «А це вже ваша справа. Ви губернатор. Коли він повернеться, можете обійтись з ним на свій розсуд. Хоч повісти на реї його ж корабля. Він заслуговує на це». «Завдання несприємних, мілорде?» – зауважив Блад. «Тоді я залишу листа для нього. Думаю, що він йому сподобається. Капітан Блад одразу ж взявся за виконання своїх обов'язків. Після всього, що тут сталося, насамперед треба було подбати про належну оборону порт Рояла. Він оглянув зруйнований форт і зволів негайно приступити до його відбудови. Потім віддав наказ витягти на берег три французьких кораблі і відремонтувати їх. Після всього цього Блад зібрав своїх піратів і, з дозволу лорда у Гілогбі, передав їм одну п'яту частину захоплених цінностей, запропонувавши їм вибір або покинути Ямайку, або піти на службу до короля Вільгельма. Чоловік двадцять із них вирішили залишитись, серед них Джеремі Піт, Огл і Дайк, для яких, як і для Блада, після вигнання короля Якова скінчилося заслання і поневіряння на чужині. Тільки вони, та ще старий Волверстон, що залишився в Картахені, залишились в живих з цієї групи засуджених повстанців, які втекли на Сінкольягас з Барбадосу понад три роки тому. Вранці наступного дня, коли ескадра Вандеркейлена закінчувала останні приготування перед виходом у море, у просторий кабінет губернатора, де сидів Блад, зайшов майор Меллерд і доповів, що на обрії показалася ескадра полковника Бішопа. От і чудово, промовив Блад. Я радий, що Бішоп повертається ще до від'їзду лорда у Єлогбі. Наказую вам, майоре, як тільки Бішоп ступить на берег, заарештувати його і доставити сюди до мене. Почекайте. І він швидко написав записку. Негайно передайте лордові Уилогбі на флагманський корабель адмірала Вандеркейлена. Майор Мелард віддав честь і вийшов, а Пітер Блад, відкинувшись у кріслі, похмуро дивився на стелю. Так спливло кілька хвилин. Раптом почувся легенький стук у двері, і до кімнати зайшов літній слуга Негр з проханням до його високопревосходительства прийняти міс Бішоп. Його високопревосходительство змінився на лиці. Серце його тьохнуло і завмерло. Якусь мить він сидів нерухомо, втупившись поглядом у негра і не міг промовити і слово, тільки порухом голови висловив згоду прийняти леді. Коли увійшла Рабелла, Блад підвівся, і якщо його блідість не була такою помітною, як у дівчини, то це тому, що його обличчя було засмагле. Якусь мить вони мовчки дивились одне на одного, потім Арабелла пішла йому назустріч і, затинаючись, що було незвичайним для такої спокійної і врівноваженої дівчини, сказала «Я? Я? Майор Меллерд, щойно сказав мені». Майор Меллерд перевищив свої обов'язки, перервав її блад. Він намагався вимовити ці слова рівним, спокійним голосом, і саме через це вони прозвучали хрипко і неприродно гучно.